Pokračujeme dál v zamyšlení, máme týden za jednotu křesťanů a dneska se společně modlíme, už vás nenazývám služebníky, nazval se vás přátelí. Bůh touží být s námi ve vztahu, hledá nás, jako hledal Adama, když na něj volám v zahradě, kde jsi. Bůh se s námi přišel setkat Kristu. Ježíš žil modlitbou a důvěrném spojní se svým otcem a zároveň navazoval přátelství se svými učetníky i se všemi, s nimiž se setkal. Ukazoval jim, co mu bylo necennější. Vztah lásky s otcem, který je také náš otec. Společně s učetníky Ježíš zpíval žalmy, vyustavající z bohatství židovské tradice, a indy se od nich zdaloval, aby se modlil o samotě. Modlit se můžeme sami nebo s druhými. Můžeme přitom projevovat úžas, pronášet stížnosti, přímluvy nebo díků zdání, a nebo prostě mlčet. Někdy člověk cítí tuhu po modlitbě, ale zároveň má pocit, že to nedokáže. Pak je na místě obrátit se ke Ježíšovi a prosit ho: Uč mě. To může připravit cestu. Už sama touha modlit se je modlitbou. Spojní ve skupině nám skýtá podporu. Společenství se vytváří zpěvem, slovy i tichem. Pokud se modlíme s křesťany jiných tradic, může nás překvapit že se cítíme sjednocení poutem přátelství které pochází od toho to stojí mimo veškeré rozdělení jednoté podoby se mohou lišit spojí nás ale ten týž duch v pravidelnosti společné modlitby z nás vyvíje Ježíšova láska ani nevíme jak společná modlitba nás neprošťuje modlitby osobní Jedna podpírá druhou. Udělejme si každý den chvíli, abychom umnovili svůj důvěrný vztah s Ježíšem Kristem, A na závěr je modlitba. Pane Ježíši, celý tvůj život tvořila modlitba, dokonale harmonii s Otcem. Svým duč, abychom se modlili podle tvé lásky po nevůle. Kéž se věřící z celého světa, Spojí přímluvě a chvále a kež přijde, tvé království láský. Amen.